Прошу, зачиніть двері та проходьте до кімнати. Жінка не могла розвернути крісло у вузькому коридорі, тому їхала, задкуючи, і уважно роздивлялася свого візитера. Містер Марку відчував цей прискіпливий погляд усією шкірою зніяковів. Він не міг добре розгледіти господиню, чи очі не звикли до темряви, що панувала в помешканні. Нарешті вони потрапили до невеличкої зали. Ілана запросила слідчого сісти навпроти себе. Він відчув незручність перед жінкою, що була прикута до інвалідного крісла. Штори на вікнах були щільно зсунуті, і Роман бачив лише її силует. Над спинкою крісла чітко проглядався капелюх із широкими крисами, з яких на один бік обличчя звисала щільна вуаль. Вип'єте каву зі мною?» – запитала жінка. Залюбки. «Тоді зачекайте». Жінка так само позадкувала до кухні. «Я вам допоможу», – гукнув у темряву коридору містер Марпл. «Не треба, я звикла все робити сама», – почулося з кухні. А Роман зручно всівся біля великого круглого столу та вирішив скористатися нагодою побути на самоті і добре розглядіти помешкання. Очі вже звикли до поганого освітлення, і він із зацікавленістю розглядав широкі полиці, що в три ряди розташовувалися по периметру кімнати На них чого тільки не було Десяток ляльок із витонченими порцеляновими обличчями Грецькі вази із сухими букетами Безліч книжок, великі морські мушлі У кімнаті стояв запах лаванди Лана завезла до кімнати невеличку тацю на ній стояли дві філіжанки із кавою та вазочка з цукерками. Будь ласка, пригощайтеся, вона поставила тацю на стіл. Роман ніяк не наважувався подивитися на неї прямо. Дивлячись кудись униз, він бачив лише край її довгої темно синьої спідниці та руку, що механічно поглажувала маленьку пласку подушечку з трьох боків вишиту бісером. Ви хотіли про щось зі мною поговорити. Порушила мовчання господині Так, сказав містер Марпл Ви вже знаєте, що протягом останнього часу Було вбито двох працівників фірми Escort Service Кожного разу хлопця замовляла Невизначена слідством клієнтка Приймали замовлення саме ви Що ви можете сказати про цю нічну клієнтку? Наскільки я знаю, хлопців завжди супроводжувала Менеджер Марина, яка брала гроші готівкою так, але в нічний час, а тим більше без попередньої домовленості, все виглядало трохи інакше. Самі розумієте, ніч, не піднімати ж Марину з ліжка. Іноді гроші і розписку брав сам ескортер. Якось домовлялися. І як домовлялися у цих двох випадках? Зависла довга пауза, протягом якої Роман знову спостерігав за рухами її пальців, що гладили подушечку. Чомусь ці рухи раптом здалися йому непристойними, і від цієї думки десь у середині, нижче від шлунка, миттєво виникла пекуча кулька. З усиллям волі містер Марпл відігнав її в найдальший куток свого яства і загасив під холодним душем чистого сумління. «Розумієте, я сама взяла на себе відповідальність», – заторкотіла Лана. «Справа в тому, що ця жінка обіцяла заплатити фірмі через банк, і крім того…» Вона замовкла і нервово застукала по подушиці маленьким кулачком. «Я вас слухаю», – напружився містер Марпл. «Я прошу мене вибачити і благаю не казати про це на фірмі». Вона почала схлипувати. «Вона, ця жінка, обіцяла заплатити мені окремо за послугу». Заплатила, ледь стримався, аби не підскочити на своєму стільці слідчий. «Заплатила». «Де? Як? Коли? Як вона виглядала?» Він усе ж таки підвівся і закружляв по кімнаті, натикаючись у темряві то на її крісло, то на вазони з квітами, що стояли на підлозі. «Я її не бачила», – сказала Лана, і він знову опинився перед нею на своєму стільці. «Тобто, вона пообіцяла, що покладе конверти з грошима під килимок біля моїх дверей». «Що це за дитячі ігри?» «Вона пообіцяла. І ви повірили?» «В моєму стані неможливо не вірити людям».